Və atalar, insanlar üsərsində uşaqlara ən yaxın olan kimsədir. Və uşaqlar, insanlar üsərsində ücət və təbiət köləqdən atalarını daha çok sevirlər, daha əzizləyirlər, daha əzizləyirlər. Və evladlar, uşaqlar, atalarından Həm yaradılış və həm də əxlaqi sifətləri götürürlər. Və həmçin onlardan fikirləri, atalarının fikirlərini və əqidələrini də götürürlər. Yəfəalunə dər ki, bidafil həmiyyəti və səciyyə. Və görürsən ki, bunu səciyyə tərəfdən, təbiət tərəfdən və həmçinin atadı deyə, həmiyyə deyilər buna tərəf keşlik tərəfdən bunu edirlər. Və aşağıda inşallah uşaqlarla atalar arasında olan fitrət əlaqələrinin əlamətləri, ən mühüm əlamətləri qeyd olunacaq. Bunlardan birincisi, yəni uşaqların öz ataları ilə fəxr etməsi, öyünməsi Yəni, belə bir öyünməyi şəriət qadağan etməyib, nə qədər ki, belə bir fəxt etmək xeyrə yönəldəcəksə, xeyrə yönəldirsə və uşaqların yaxşı yola düşməsinə, doğru yol tapmasına səbəb olacaqsa. Fəhubbul əbəy və liətizəz bi məathirihim fil insən.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 Onlar da onların tərbiyəsi ilə, məhəmmətlərdə və məkarəmlərdə və yaxşı işlərdə, gözəl əməllərdə, gözəl əxlaqlarda onları nümunə götürməyə, yəni atalarını nümunə götürməyə yönəltmişdir. Və buna dəlillət edən ailələrdən Allah Teala Bəqərə surəsində 200-cü ayə buyurur: "Fə idə qədəytum manāsikakum fəzkurullāha ka-zikrikum sonra Atalarınızı yad etdiyiniz kimi və ondan da daha şiddətli şəkildə Allahı yad edin. Fezkurullah ka zikri al Yəni balaca uşaqlar öz atalarını xatırladıkları kimi Allah Teala buyurur ki, siz də Allahı xatırlayın. Və qad aba kitabullah ala al-kufara hamiyyatuhum Lakin Allahın kitabı kafirləri qınamışdır onların o cahiliyyət xislətlərinə görə. İradu iləl-imən vəl-təvxid. Onlar imana dəvət olunduqları zaman, çağrıldıqları zaman. Allah-u Teala onların o bu hərəkətini danlayır, qınayır. Necə ki? Və qərat surəsinin 170-ci ayəli Allah təala buyurur: "Və izə qīla lahum ittəbiʿū mā anzala Allāh, qālū bal nattəbiʿu mā Onlara deyildikdə, de, Allahın nazil etdiyinə tabi olun. Onlar deyirlər ki, əksinə biz atalarımızı nə əməllər üzərində görmüşüksə, ona tabe olacağıq. Əvəllə o can abalarını la Allah təala buyurur ki, əgər sizin atalarınız, yəni onların ataları bir şeyi dərk etmirdilərsə və doğru yolda değildilərsə necə? Yəni bu məzəmmətlenir. Yəni kör körənə ataların etdiyi əməlləri götürməyi nümunə tutmağı. Ona görə Peygamber sallallahu əleyhi buyurur ki, atalarınızın dediklərini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 Evladı dünyada qoruyur. Bir çox, nədən? Afadlardan, bəlalardan, müsibətlərdən qoruyur. Ya onların valideynlərin duasına görə və yaxud da Allahın xalis rəhmətinə, lütfinə və ihsanına görə. Və buna dəlalət edən Quran qıssələrindən iki yetimin qıssəsidir. Necə ki, bu qıssə Təhv surəsində keçir. Allah Teala buyurur 82. ayede: "Ve ammel cidaru fe kan li gulamayn yetimayn fil medine ve kana tahtahu kanzun lehuma ve kana abu huma salih fa arada rabbuka an yabluwa shiddahuma ve yastakhrija o divar şehirdeki iki yetim oğlan uşağının idi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 İbn-i Kəsir Allah buyurur ki, Fih dəlilu ənəl-rəcülə salih yuhfadu fi zürriyyətihi və təşməluhum bərakətü ibadət fi dünyə və əkhirə. Yəni, bu ayədə dəlil vardır ki, salih kişi salih olduğuna görə onun salih kişinin zürriyyəti qorunur və onun ibadətinin bərəkəti dünyada və ahirətdə evladlarına çatır. Ya şəfaəti ilə və yaxud da onların cənnətdə dərəcələrinin qa qaxması ilə bununla onun gözü xoş olsun deyə, yəni valideynin valideynin sevinsin deyəcək ki, Quranda bir sünnədə buna dair dəlillər gəlmişdir. Və bu ilahi hifz, yəni qorunma, Allah-u Teala'nın evladı, valideynin, yəni atanın salihliyinə görə qorunması Fərbi yoxdur, istəyir evlad ata dərəcəsində salih olsun və yaxud da ata dərəcəsində salih olmasa da nə qədər ki, müsəlmandır, yəni o evlada çatır. Necə ki, təbərrü rəhimə ola, İbn Abbas radiyallahu anhümədən rəvarət edər, ki, Hifzdan bi salahi əbihimə, və mə dükrə minhümə saləh, və fi tənzil hakim, yəni avaldeynin, ə salihliyinə görə onlar qorunmuşdular. Allah təala Quranda buyurur ki: "İnne waliyallahu lladhi kitab wa huwa yatawalla ssalihin." Allah təala salihləri dost tutar. Ayənin axırında Araf surəsi 196-cı ayədir. Yəni salihləri dostlar Salihlərdən başqasının yox. Və burada salah deyildiyi zaman, salihlik deyildiyi zaman qəst olunan İslamdır. Çünki Allah-u Teala kafirləri dost tutmaz. Yəni kafirləri dost tutan deyildir. وَاِنْتِفَعُ الْوَلَدِ بِسَلَاحِ الْوَالِ فِي الدُّنْيَا أَمْرٌ لَا غُنْيَةَ عَنُهُ Evladın, atanın salihliyi ilə dünyada faydalanması bu mütləqdir. Eğer salihdirsə dünyada faydalanır.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 Rabbena wadkhulhum jannatin adnin allati wa'adtahum waman salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal ey Rabbimiz onları adn cennetlerine daxil et va'ad ettiğin adn cennetlerine ve həmçinin atalarından və zəvcələrinə və zürriyyətindən salih olanları həqiqətən sən yenilməz quvvət və hikmət sahibisən Və bu, mənfəətin də əldə olunması üçün şərt də iman əhlindən olması və salih əməl işləməsidir. İz tətəqaddağul əsbəbu fə dəlikəl yəvmil azim siva səbəbul imani vəl-aməl salih. Çünki qiyamət günü bütün bağlılıqlar kəsiləcəkdir. Yəni, qohum olsa belə və yaxud hər hansı bir əlaqə var idisə, dünyabı bir məqsədlə əlaqə, yaxınlıq var idirsə, bütün bunlar qırılacaq, yalnız iman və salih əməl sahibləri bir-birinə yaxın olacaqdır. Dəcək ki, Allah talə buyurur, Yəvmələyən fə'uməlun vələ bənun illə mən ətəlləhə bi qalbin səlim. Şuara surəsi 88-89-cu 88 ayələr. O gün nə mal dövlət, nə də oğluşaq fayda verər, yalnız Allahın hüzuruna Salamat qəlblə gələndən başqa. Salamat qəlblə. Nədən salamat? Şirkdən, bidətdən. Salamat qəlblə gələndən başqa. Başqa yərdə Allah-u buyurur. Lohman suresi 33. ayədə. Yə eyyühan nəsü təqü rabbəkum və axşəv yəvmən lə yeczi vəlidun ən vələdihi və lə mevludun hüvə cəzin Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun, yəni təqvalı olun və qorxun o gündən ki, o gün nə valideyin, yəni nə ata evladına, nə də evlad öz atasına bir fayda verəcəkdir, yardım edəcəkdir, müdafiə edəcəkdir. Yəni ata öz evladını və evlad da öz atasını müdafiə edə bilməyəcəkdir. İbn-i Qayyum Allah buyurur ki, لَا يَشْفَوْ عَحَدٌ لِيَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَا اللَّهُ Yeşə, yəni, Allah Teala qıyamət günü heç kəsə digəri üçün şəfaat etməyə izin verməyəcəkdir. Yəni, Allahın izni olmasa heç kəs başqasına e, şəfaat edə bilməyəcəkdir və həmçin Allah Teala razı qalmasa. Deməli, izindən sonra Allah Teala razı qalmalıdır ki, o şəxs şəfaat etsin. Fəiznəhü subxana fişə və məqufun, Alə aməlil məşfuu ləhu min tövhidihi və ixlasihi və Allah tealənin də izin verməsi şəfaat edən üçün şəfaat olunanın ixlasına və tövhidinə bağlıdır. Deməli, burada artıq şəfaatin şərtləri ortaya çıxır. Allah tealənin izin verməsi, ikinci Allah tealənin şəfaat edəndən razı qalması və üçüncü şəfaat olunandan da razı, qalması, razı qalmasıdır. Əgər Allah-u Teala şəfaat edəndən razı qalıb, şəfaat olunandan razı deyilsə, o şəfaat edə bilməz. Və mərtəbətü şəf min qorbih ində Allah, və mənzilətü leysət müstəxqətən bi və lə bunuvvətin və lə ubuvvət. Və şəfaat edənin də Allaha yaxın olması və onun dərəcəsi qohumluğa görə, oğulluğa görə, atalığa görə deyildir. Yəni, flankəsin oğlu D, flankəsin atası D deyildir. Bakın, şəfayətçilərin ağası və Allah qatında ən şərəflisi öz əmisinə və öz bibisinə və öz qızına, yəni s.a.v onlara deyir ki, lə uğni ankum minallahi şeyə mənsə heç bir fayda verə bilmələm. Yəni qiyamət günü heç bir fayda verə bilmələm. Yəni dünyada, dünyabı maldan nə istəyin, istəyin istədiyinizi diləyin, amma qiyamət günü heç bir fayda verə bilmələm. Həmçinin ataların da evladlarının salehliyi ilə, yaxşılığı ilə onlardan faydalanması, bu da həmçinin dünya və axirətdə olur. Dünyaya gəldikdə həm maddi faydalanma, həm qohumluq əlaqələrinin birləşdirilməsi, yaxşı valideynlərə yaxşılıq etmək. Hətta kafir olsa belə. Wa <speaking in Spanish> Belli bir məsələlərdəndir ki,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 wa bil walidayni rabbim buyurdu ki yalnız ona ibadet edin valideynlərla yaxşı davranın in <gülüyor> ma yablughana 'inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul onların biri yani valideynlərdən biri və ya ikisinin düşkünlük çağı sənin yanında çatarsa Onlara uf belə demə. Onlara acılama və onlara xoş sözdür. Və qiyamul əbəbi məsuliyyətihim tecahəl əbnə min hüsn-i rəayət və keməli tərbiyə yəzrəu fihim il qiyam bi Və buna görə də ataların evladlarına qarşı o məsuliyyətlərini yerinə yetirməsi bu gözəl qorumağa tərbiyənin kamilliyinə dəlalət edir. Və belə bir tərbiyədə Uşaqların qəlbində valideynin haqqını yerinə yetirməyi onların köksündə əkdir. Ləsi yəməndəl kibar xüsusən də böyüyən vaxtı yaşlandıqdan sonra çünki minbüt torbağın barı da yaxşı gətirər. Səmərəsi də yaxşı olar. Əksi, əksini olar. Yalnız Allahın qoruduqlarından başqa. Və min məvələdə fi birril valideynil kafirəyn və kafir valideynlərə qarşı Yaxşı rəftar etmək barəsində, Əsmə bintəbibəti radiyallahu anhumədən gələn rəvayətdir. Deyir ki, Qadimət aleyyə ummi və hiyə müşriqə fə əhdi Rasulülləyə sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin dövlündə anam yanıma geldi, o müşrik idi. Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Dedim ki, Qadimət aleyyə ummi və hiyə rəğibətun əfə asıl ummi. Anam yanıma gəlib, o müşriqdir. Mən onunla əlaqəni birləşdirim mi? Ona yaxşılıq edim mi? Qala na'am sili umməki deyir ki, bəli Peyğəmbər s.a.v. yəni, ananla əlaqəni yaxşılaşdır. Və Va min valideyn bədl-məruf və xafd-il cənə, və linil cən və tərqiq-il qavl və əxtiməli mə qəd yəbdur minhümə və həmçin valideynlərə yaxşılığa aiddir yaxşı söz demək.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 Elə bir vəziyyətə düşsələr ki, onların nəcasətini təmizləmək vəziyyətinə, onları nəcasətdən təmizlədiyin zaman burnunu belə tutma. Çünki onlar balacalıqda səni təmizləyiblər. Və səddü həcətihimə və təmkinimə min kullimə yaxdəcəni Və həmçinin də bura aiddir, onların ehtiyaclarını ödəmək. Yəni, onların hər bir istədiyini imkan daxilində yerinə yetirmək. Müəmminlərin anası, Aşır radiyallahu anhədən gələn revayətte deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm böyle buyurdu. İnne atyabə mə ekeləl raculü min kesbihə ve inne velədəhü min kesbihə Kişinin en, en pak, en temiz yediği şey kazancındandır. Ve evladı da onun kazancıdır. E kişinin, yani insanın En pak şey kazancındandır, kazandığındandır və evlat da onun kazancıdır. Başka əzsəl-i Peygamber sələl-i səlləm buyurur ki, əntə və məluke liəbiyyə sən və sənin malın da atanındır. Sən malınla bir gəl, atana məxsusən. Və əmmə mə yəntəfi'u bihil bi salahi velədihimə fil əkhirə fə innəmə yətəhqqəqu bişərtül imən vəl amel salih. O ki valideynlərin evladın salihliyi ilə axirətdə faydalanmasına bunun həyata keçməsi üçün iman və salih əməl şərtidir. İman və salih əməl. Hədisdə gəlir Abu Hüreyra rəziyallahu anhu da anin sallallahu alayhi və sallam: İnna er-ricla la turfa'u daracatu fi'l-cennati fe-yaqulu anna li-haza, fe-yuqalu bi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 Onlarla, qohumlar əlaqəsini birləşdirməli dua ilə, yaxşı əməllərlə. Ataların və evladlara qarşı məsuliyyətinin hədləri, yəni bu məsuliyyətlər də həm say, həm də növ tərəfdən fərqlənir, müxtəlif cür yerləri əhatə edir və bu məsuliyyətlər də başlayır Hətta uşaqlar doğulmazdan əvvəl yaxşı zövcə seçməklə, hansı ki, mümbit yerdən yaxşı səmələ bəhlə verər, həmçinin mədrəsə olar evladları üçün ölənə qədər və həmçinin məkan tərəfdən çalışmalıdır ki, evladları üçün salih, təmiz bir mühid seçsin, Və həmçinin o ehtiyaclarını, bədən, ağıl, ruh, nəfs tərəfdən olan ehtiyaclarını çalışıb yəni, yerinə yetirməli, ödəməlidir. Uşaqların tərbiyəsi barəsində gələn bəzi rəvayətlər. Əl-vəladu ni'mətun min xeythuhuva hibatun min Allahi imtən nəbihə alə valideyi Yəni, evlad bir nimətdir. Allahın bəxşidir. Allah Tala onu valideynlərinə bəxş etmişdir nimət olaraq. Ve insaluha wa rashada fehu ne'metun fawqa Əgər övlad salih olarsa, doğru yolda olarsa, bu nemətin üzərindən bir nemətdir. Nemət verənə şükr etməyi vacib edir. Vel waladu ne'metun min heydhu huwa meydanul kasbil hasanat. Nə üçün neymətdir evlad? Çünki evlad, əgər salih olarsa, qazanc, yaxşı savablılar qazanmaq üçün bir meydandır. Və buna görə də valideyn, onların tərbiyəsində olan məşəqqətlərə səbr etməlidir. Onları ədəbləndirməyə çalışmalı. Və evladlardan, uşaqlardan çıxan müəyyən sözlərə də, hərəkətlərə də səbr etməlidir. Və burada xilasəsini gətirək. Əl-həssu alə qaləbi zürriyyə salihə. Salih zürriyyət tələb etməyə həvəsləndimə barəsində Peyğəmbərlərin də salihlərində bu bir dəbi olub. Dəbi olub, yəni adəti olub. Yəni onlar salih evlə, zürriyyət istəyiblər, artırıblar. Dəlikə ənəl vələ ni'mətun vəhvə imtidən ləəbəvəyhi. Bu, ona görə ki, Övlad bir nemətdir. Valideinlərinin adını daşıyır və Allah Taala də bunu insanlara bir nemət olaraq təqdim etmişdir. Allah Teala buyurur, Nəhl surəsi 72-ci ayədə: "Vallahu ja'al lakum min anfusikum min azwajikum Allah Taala özünüzdən zövcələr və onlardan da oğullar və nəvələr yaratdı. Peyğəmbərləri, rasulları barəsində Allah Teala buyurur: "Ve lekad ersalna rusulan min qablik ve cealna lehum ezvajan ve biz rasullar göndərdik, onlara zəvgələr və ve zürriyyət verdik. Raq surəsi 38-ci ayə. Yəni bu ayədə dedik ki, yani peyğəmbərlər evləniblər. Ve qessaleyna el-Qur'an azim qessese anbiya. salih. Fə həcminc Quranda keçən qessələrdə Peyğəmbərlər Allah-u salih evlad istəyiblər. Salih evlad neymətini istəyiblər. Onlardan bir də Zəkəriyyə. Rabbi həbli min lədunka zürriyyətən tayyibə, innəkə səmi'ud dua. Ey Rəbbim, sən öz yaxından mənə salih bir zürriyyət bəxş et, həqiqətən sən duaları qabıl edənsin. Və həmçin Peyğəmbəri s.ə.vələmin evladları olub. Onların birincisi Qasim və künyəsi də onunla olub. Abdul Qasim deyilib. Sonra Zeynəb, sonra Ruqeyya, Ummu Gulsum, Ummu sonra da Abdullah. Vakullu min Xadice və onların hamısı da Xadice rəziyallahu anha-dan olub. Başqa zəvgəsindən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm övladı olmayıb. İbrahim min sariyatihi Mariya el Sonra Madinədə isə Caniəsi Mariyədən İbrahim olub. Və kullu avladi tufu qablahu illa Fatime. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi hamısı özündən öncə vəfat edib. Fatime rəziyallahu anha-dan başqa o peyğəmbər sallallahu əleyhi və 6 ay sonra vəfat edib. Və alimlər buyururlar ki, yəni müsəlmana lazımdır ki, evləndiyi zaman niyyətini zürriyyətən yəni, salih zürri, zürriyyət tələb etmək. Salih zürriyyəti çoxalmaq niyyəti ilə evlənsin ki, buna bu niyyətinə görə əcir qazansın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, evləndiyi zaman el-keysal keyya Cəbir. Yəni ey Cəbir, yəni ə, evlad tələb elə. Yəni niyyətin evlənməkdə yəni, zürriyyətin, salih zürriyyətin çoxalması olsun və onları salih əqide üzərində tərbiyə etməyin islam əqidəsi üzərində tərbiyə etməyin fəziləti. Tərbiyatul avlad ala aqidatislamiin a'zam wa ajal masuliyat al-aba. La yuwazi fi al-bad wa al üzərində tərbiyə etmək ən böyük məsuliyyətlərdən sayılır. Yəni valideynlərin, ataların uşaqlara qarşı ən böyük məsuliyyətlərindən sayılır və buna fəzilətdə bərabər başqa bir şey ola bilməz və həmişəndə mühümlükdə. Ləsi yəmət təvhid və müstəlzəmatu fiyebsər ulad münz sinə təmyiz və xüsusən də təvhid məsələləri təvhidin tələb etdiyi şey, şeylər yəni uşaq təmiz yaşına çatdıqdan sonra, yəni ayırd etməyə başladıqdan sonra, yəni təvhid məsələləri ona təlqin edilməli, dinin əsasları, dinin mərtəbələri ona bildirilməlidir. Və onun ağlının dərk etdiyi səviyyədə ona başa salınmalıdır. Və təsirül valideyn fi hada a'maq və təsiru abqa çünki valideynlərin bu barədə olan təsiri daha dərin, daha əbədi sayılır. Necə ki, hədistə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Abu Hüreyra rəziyallahu anh-ın "Mə'min məvludun illə yuladu alal fitratin fa-abawahu yehudanihi aw yunasranihi aw Hər bir doğulan uşaq fitrət üzərində olur. Valideynləri isə onu ya yəhudləşdirir və yaxud Xristianlaşdırır və yaxud mərcüeləşdirir. Və məta salih olud və istiqamə amr və rəşd, və rəşd kan xeyrün nəfs və li validə və li cəmiətihi. Nə vaxt övlad salih olarsa, doğru yolda olarsa, onun xeyri həm özünə, həm valideynlərinə, həm də cəmiyyətə olar. Və məta kan min əhlit təvhid, əlləzi la yuşikunə maəllahi ghayra, xazibə saadəti əbad. Nə vaxt övlad təvhid olarsa, Allaha heç şey şərik boşmazsa, artıq o insan əbədi səadəti qazanar. Və tə'alimul vələd dəlikə və təfsiruhu bihi min əzəmi məsuliyyətl valideyn. Və evladlara da bunu öyrətmək, tövhidi valideynlərin ən böyük, ən əzəmətli məsuliyyətlərindən sayılır. Və huvə min əhəm məstər'ahu ahullahu aleyhi və Allah tealənin də onları bir başçı kimi tavşırdığı ən mühüm iş də budur. Çünki hər bir insan öz işinə görə müəyyən vəzifə sahibidir. Deyək İbn Ömar radiyallahu anhumdan gələn rivayətə peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Kullukum ra'in və kullukum məs'un an ra'iyyati". Hər biriniz rəyyət başçısısınız və hər kəs də öz rəyyətindən sorumludur. El-imam ra'in və məs'ulun ra'iyyati, yəni patşah, əmir, başçı öz sorumludur. Və rəculu ra'in fi əhli beytihi, və kişi də öz ailəsində başçıdır və öz ailəsindən sorumludur, öz rəyyətindən sorumludur. Wal maratu raiyeti fi beyti və həmçinin qadın da öz kişinin evində artıq sorumludur, rəyyət başçısıdır və öz evindəkilərdən sorumludur. bu arada geniş gələcək inşallah. Və həmçinin uşaqları, evladları böyütməyin, onları onlara baxmağın, onların ehtiyaclarını ödəməyin fəziləti uşaqda, yəni başqa canlılar kimi onun da ehtiyacları var. Yemək ehtiyacı, içmək, paltar, müalicə, əylənmək və hətta mənəvi ehtiyaclara da mənəvi ehtiyacları da var onun. Məsələn, sevilmək istəyir, o da şəfqət istəyir, o da həmişə rəhm istəyir. Vatanmiyatul madarih və qalsul fəzail. də onun da dərk etmə qabiliyyətinin böyünməsi, genişlənməsi və fəzilətli yaxşı əməllərinin də onda əkilməsini istəyir. Və alqiyam bir də kullu fihi ajnun azimə bütün bunları həyata keçirməkdə böyük bir əcir mükafat vardır. Insalahat fi zalika niyyetul fi hukmihi mal kal akh wal aw wal kaf wal bu barədə yəni bu işləri görən zaman valideynlərin niyyəti düzgün olarsa və yaxud da valideyn hökmündə olan hər bir tərbiyyəçinin niyyəti sağlam olarsa, qardaş olsun, əmi və yaxud da himayəçi, bu barədə Ənəs radiyallahu anhun hədisi vardır. Peyğəmbər s.a.v buyurur, mən alə cəriyyətəyni həttə təblüğə cəəə yəvməl qiyaməti ənə və huva və dammə Əgər bir kimsə, iki qız uşağını böyülər səhədə buluğa çatana qədər qiyamət günü mən onunla belə olaran barmaqlarını yumdu. Yəni yaxın olaraq. Va hada wala şakka fəzlun azim. Şək ki bu üçün böyük bir fəzilətdir. Və leysa yaqdatu hada fəzl alə aləat albanat. Məqad ca hada fəzl fi i'alatihinna, lian nufus tuhibbu və təmilu ila albanin. Yəni bu fəzilət tək, yəni qız uşaqlarını böyütməyə aid yani bu fəzilət qız uşaqlarının böyütməsi barəsinə gəlib, ona görə ki Çünki insan nəfs insan təbiəti yəni oğul uşağına, oğlana daha meyl edir. Onu daha çox sevir. Bəliyəşməlü əxavat la siyəm in və həmin bu hədis bacıları da əhatə edir. Əgər bacılar imkansızsa, sənin himayə qardaşın himayəsindədirsə, əgər qardaş da bacılarına bu formada baxarsa, yəni onları tərbiyə edərsə, yəni bu fəzilət ona da aiddir. Necə ki, Abusayn Əl-Xudur radiyallahu anh'dan gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.a.v. buyurmuşdur, Mən alə thələfə bənatin fəəəddəbəhunna və zəvvvəcəhunna və əhsənə iləyhinna fələhul cənna. Bir kimsə üç qızı e, ədəbləndirərsə, evləndirərsə və onlara yaxşılıq edərsə, onun üçün cənnət vardır. Başqa rəvayətdə gəlir üç bacını. 3 qızı, başqa vaxta gəlisə iki qızı, iki bacını. Və burada baxmaq deyildiyi zaman, yəni onların e, ehtiyaclarını ödəyərsə, yəni uşaq hər bir uşağın yəni ehtiyacları var, o ehtiyacları ödəyərsə. و أما حاجات الأولاد المعنوية والأدبية ولا تقل أهمية عن احتياجاتهم المادية. O çıqaldığı uşaqların mənəvi, ədəb tərəfdən olan ehtiyaclarına bu heç də onların maddi ehtiyaclarından mühümlükdə geridə qalmır. Fəfiyyə əydən saddun azim, ləən nəhə tümətl-mada min mədail əxləql Həmçin, mənəvi ehtiyacları da ödəmək, bunun da böyük fəziləti vardır. Çünki İslamın zahir əxlağın təzahürünü bildirir. Əllət yaxrı çöl əbətl-əvulət hansı ki, valideynlər bunu öz uşaqlarının köksündə yerləşdirirlər. Buna misal olaraq Peyğəmbəri Salasalləmin şəfqəti, uşaqlara olan rəhmətidir. Əşrədi Allah anının rivayətində deyir ki, qadimə nəsu minəl ərabi alə rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Fə qalu ətəqəbbəlūna subyənakum? nəam. Ərəblərdən, yəni bədəvi ərəblərdən bir dəstəsi peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına gəlir və deyirlər ki, siz uşaqlarınızı öpürsünüzmü? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanında olanlar da deyirlər ki, bəli. Fəqalū lakin wallahi ma nuqabbiluhum. Və deyirlər ki, Allah'a ha olsun dey biz uşaqlarımızı öpürük. Və Peyğəmbər sallalləhəmmədə buyurur ki, "Ə və əmliku in kāna Allāhu nazə'a minkum ar əgər Allah təala sizin qəlbinizdən rəhməti çıxardıbsa, mən nə edə bilərəm? Fəḍl <fadlu> ihtisāman yamūt Yəni uşaqlardan Hər hansı birisinin, yəni ölümü ilə səbr etməyin və onun savabını Allahdan gözləməyin fəziləti. Lə yanqadul fəz vəl əcr bi mautil mükafat, savab evladın, uşağın ölməsi ilə kəsilmir. Bəli əc in ihtəsəbə. Evlad öləndən sonra valideyn üçün əcr yazılır, mükafat yazılır, əgər valideyn ana və ata İhtisab edərlərsə, yəni savabı Allah'tan gözləyərlərsə, uşağının ölünə görə səbredib, səbirlə yanaşı Allah'tan savab umarlarsa. Əbu Seyyid Əl-Xudur radiyallahu anhudən gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mə min künnə imrətun təqaddimu thələtətən min vələdiyə illə kənələ hicəbə minən nəqqalət imrətun vəsneyni qalə vəsneyni. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qadınlara deyir ki, sizdən hər hansı biriniz üç övlad təqdim edərsə, yəni onun üç övladı ölərsə, balaca ikən və onlar onun üçün qiyamətdə cəhənnəmə qarşı bir sipər olar. Bir qadın soruşur ki, ya Rasulullah, yəni ikisi ölsə necədir? Hətta ikisi belə. İkisi də ölsə onun üçün cəhənnəmə qarşı bir sipər olar? Və əgər Yəni burada Peyğəmbər sallallahu yəni analara xitab edərək deyir, çünki anaların o ağrısı, yanığısı daha böyük olduğuna görədir. Həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, qāla Nəbi sallallahu bir oğuldan Yəni bir şəxsin, bir insanın Üç illə adı ölərsə o cəhənnəmə girməz. Əgər bunu yaxşı qarşılayarsan. Baxırsan. 5 İnşallah bununla kifayətlənir. Sonra bir-bir məsuliyyətlər qeyd olunacaq. Allah təaşqərlərsə, otanəyhəmmədə və aləyhi və